Irugarren unitatea A ez kontzan. nor da emakume hori Emakume hori senargaaren ama da Carmen Martinen ama Eta gizon hori martinen aita da? Ez, Gizon hori Martinen osaba da Fermin, amaren anaia nor da argazkilaria? Argazkelaria Martinen anaaren laguna da Felipe. Eta beste emakumea? Beste emakumea aliziaren ama da, tere. Norda Mutilla. Mutilla, Aliciaren amaren mutil laguna da. Ricardo. Norda Aliciaren aita. Aliciaren aita gizonura da. Fernando. Udaletxe ondoan dago umeekin. Nor dira umeak? Aliciaren lengu zuen semealabak dira, Maneix eta Saioa. Eta Norda Mutillori? Aliciaren aizparen senarra da. Mario. Norda Aliciaren aizpa. Aliziaren aizpa neska hura da. Eli. Ondoan mutil badago. Nor da? Iñigo da. Martinen anaya.